Ola, que tal? Bo día. Abrimos os asanela de sugestións cinéfilas para os próximos días cu un director de culto como Pedro Almodóvar. ¿Qué significa lo del culto, directora de culto? ¿Perteneces a una secta? Elsa, é eh, unha directora de publicidade cusa anai, morre durante unha longa ponte do mes de decembro a topa refusio no traballo aínda que máis ben É unha fusida cara diante Ata que unha crise de pánico Obriga a deterse E impoñerse un descanso Amarga Navidad é o último filme Que temos no cine comercial da cidade E onde David Martos De Quimótico decía que Almodóvar asina con Amargo Nadal O seu mellor filme Despois de volver Fai estalar o mole da autofición Para converter a cinta nun obra moito máis libre e moito máis interesante tamén no cine comercial da cidade Tarfiti e os seus amigos unha animación xermana sobre a solidaridade entre os animais do bosque e o tradicional es láser de terror sanguento con ou a Asubío do Mal un filme canadense sobre unhas adolescentes inadatados que atopan por accidente unho seto maldito un silbo azteca da morte no cine comercial da provincia como é lógico pues chega a Torrente, Aleiro e Asencio de Limea en Leiro además teñen Hoopers y llega a calidad de en este caso la propuesta de este fin de semana al Cineclube Carballeño con O Sendeiro Azul Nuestro, Nuestro país vuela hacia, hacia el el futuro. futuro ¿Pero no sabías que ibas a la colonia? No sabía que sería ahora Teresa, de 77 anos, viviu sempre nunha pequena cidade industrial de Brasil. Un día recibe unha notificación oficial do goberno para trasladarse a unha colonia remota creada para que os jubilados pasen os seus últimos anos. E así deixar espacio aos máis novos. Pero, en lugar de aceptar este destino imposto, Teresa revelase e decide embarcarse nunha viase transformadora polo Amazonas. Recibiu no Festival de Berlín Oso de Prata o Gran Premio, tamén na semince a espiga de ouro e decía Elsa Fernández Santos en el país que é unha interesante e imaginativa distopía sobre a bellez como unha experiencia reveladora e vital. Recordemos que podemos ver este Benres as oito e as dez media, en versión original titulada, e o domingo, porque teñen o Cine Club, que Carvillen, unha sesión dupla unha historia verdadeira, as 7 da tarde en sesión de Filmoteca. pois pues este filme de David Lynch o que conta a historia dunha chacosa ancián que vive en Iowa cunha filla discapacitada que ten graves problemas de cadeira cando se entera de que o seu irmán sufríu un infarto e a pesar do seu precario estado de saúde decide ir a velo transportado nunha máquina cortacepe, un agasallo impagable aos espectadores é a historia do cinema, decía Carlos Bollero en El Mundo sobre este filme que podemos ver o próximo domingo no auditorio Manuel María Asete. E xa para a próxima semana começamos ca sesión de Filmoteca do Cine Club a 8:30 con El pisito de Marco Ferrere. Tal y como están las cosas... Si ganaras dinero, no habría problema. ¿Para qué comprarse un piso? Y un piso en Madrid vale más que mil mujeres. Si puedes heredarlo. Que me case con la Petrita e Rodolfo son mozos desde hai doce anos, mas non poden encontrar matrimonio por falta de medios para adquirir unha vivenda. Perrita... Finalmente alisco unha solución, Rodolfo casará con doña Martina, a súa ansía e enferma caseira, deseto que cando esta faleza arderá o contrato de Lugueiro. Unha ácida e realista crítica chea de extremos e que constituyude un dos clásicos do noso cinema magistral, decía Fernando Morales en el país. O Mércores o Cineclube en dúas sesións, as seis e as nove, a torta do presidente. <risa> Nos anos 90, en Irak, a pequena Lamia recibe a misión de preparar unha torta con motivo do aniversario do presidente daquela Saddam Hussein. Acompañada polo seu amigo Saed, co seu galo hindi ao olombo percorre Batgat en busca dos ingredientes e vivindo unha serie de peripecias que alteran por completo a súa vida. Unha conmovedora fábula sobre a forza de infancia que podemos ver o próximo mércoles e tamén marchamos co que o próximo mércoles fai o Cineclube Groucho Mars no barco do Valdehorras. Caminando... ...con el diablo de Rubén Pérez Barrena. Miguel, ¿qué ha pasado? Miguel, ¿dónde está el niño? ¡Gabriel! Pois pues en nos anos 80 en España Miguel e Alicia arrastran a desaparición de seu fillo Gabriel. Lonce desinferno Filipe, un neno francés de 10 anos viaxa en caravana xunto cos seus pais Os seus camiños cruzanse cos de Miguel e Alicia. Unha, un competente thriller rural, un prólogo inquietante, un siro de guión salvarse aos 20 minutos e unha escena final demoledora constituen momentos difíciles de esquecer Isto decía Jordi Battle en La Vanguardia e recordemos o podemos ver o próximo Mércores no Barco de Valdeorras as 5 y a Y caminando con diablos marchamos. Papá, viene un coche. así Tenía una avería. ¿Tu mujer estaba en casa? No. ¿Quién no habló con Sí, es muy joven. Usted solo conoce la ciudad desde que la cucho del tren era muy diferente de diferentes